Kapitel 28 De onde flykter uten at noen forfølger dem, men de rettferdige er like en ungløve som er trygg. På grunn av ett lands overtredelse er dets første som etterfølger hverandre mange, men ved et menneske som har skjelnevne og kunskap om det som er rett, kommer førsten til å fortsette lenge. En sunn og sterk man som sitter i små kår, og som bedrar de ringe, er som et regn som skyller bort så det ikke finnes føde. De som forlater loven, lovpriser den onde, men de som holder loven, blir oppbrakt på dem. Men som er tilbøyelige til det onde, kan ikke forstå retten, men de som søker Jehova, kan forstå allt. Bedre er den småkorsmann som vandrer i sin ulastlighet, enn den som er uredelig på sine veier, selv om han er rik. En forstandig sønn retter sig etter loven, men en som omgås frotsere, ydmyker sin far. Den som forøker sine verdifulle ting ved rente og åger, samler den bare til den som viser i ringe velvilje. Den som vender sitt øre bort og ikke vil høre på loven, til og med hans bønn er en vedustyggelighet. Den som får det rettskaffende til å fare vill og gå inn på den onde vei, han kommer til å falle i sin egen grav, men de uklandelige skal få godt i eie. En rik mann er vis i sin egen øyne, men den ringe som har skjelnevne gransker han nøye. Når de rettferdige jubler, er det skjønnhet i overflod, men når de onde reiser seg, gjør et menneske seg ukjennelig. Den som dekker over sine overtredelser kommer ikke til å ha framgang, men den som bekjenner dem og forlater dem skal bli vist barmhjertighet. Lykkelig er det menneske som bestandig føler retsel, men den som forherder sitt hjerte kommer til å falle i ulykke. Som en knurrende løve og en framstormende bjørn er en ond hersker over et ringe folk. Den lede som manglar sann sjelnevne, bruker også en mängde bedragerske framgangsmåter, men den som hater uretvining, förlänger sine dager. Ett menneske som er belastet med blodsgyld for en sjel, flykte selv helt til gravens dyp. Lad dem ikke gripe fatt i han. Den som vandrer uklandelig, blir frelst, men den som blir uredelig på sine veier, vil straks falle. «Den som dyrker sin jord får nok av och den som jager etter verdiløse ting får nok av fattigdom. En man som er trofast i sina gjerninger får mange velsignelser, men den som har hastverk med å vinne rikdom får bli riket. De blir ikke uskyldig.» «Å vise partiskhet er ikke godt.» Heller ikke at en sunn og sterk man begår en overtredelse bare for et stykke brød. En man med et misunnelig øye haster etter verdifulle ting, men han vet ikke at armod vil komme over han. Den som i rettesetter et menneske finner siden mer velvilje enn den som smiger med sin tunge. Den som røver fra sin far og sin mor og sier «Det er ingen overtredelse» partner med en man som volder ødeleggelse. Den som er arrogant i sin sjel, vekker strid, men den som stoler på Jehova, blir gjort fet. Den som setter sin li til sitt eget hjerte, er uforstandig, men den som vandrer i visdom, han skal unnslippe. Den som gir til småkårsmannen, skal ikke lide mangel, men den som lukker sine øyne, vil få mange forbannelser. Når de onde reiser seg, skjuler ett menneske seg. Men når de går til grunne, blir det rettferdige mange.